בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ח, ממסד על תורה ל"ח וליקוטי מוהר"ן. דווקא נפשי אחריך, הביטם חי מיניך, דבקתי בעדותיך, אדוני, אל תבישני. אבי עברך מה נוזרני ברחמך, אבי וחסדיך הגדולים. שזכה לדבק עצמי אליך תמיד בכל עת באמת ובאמונה שלמה, ובדעה נכונה ומיושבת בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה לפשפש לעצמי בכל ילדים ונדבוק באשר נדבך באמת עד שאזכה לקיים מצוות ובו תדבק באמת בתכלית השלמות כרצונך הטוב. אז זכה נדבר חמי אחר רבים לקיים מצוות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה ואזכה להניח בכל יום תפילין כשרים וקדושים מסופר הגון וצדיק אמיתי, והם נכתבים בקדושה גדולה ובכוונה עצומה ונוראה כראוי. לכוון בשעת כתיבת התפילין ותיקונן, וכתיבת הפרשיות ותיקון הבתים והרצועות, ותפירתן וגידין, וכל תיקוני התפילין. הכל יהיה נעשה על צד היתר תובנות, כפי דיני התורה הקדושה, ויהיו התפילין שלקשרים תמיד בכל פרטי דיניהם, ונאים ביותר בתכלית הנוי והיופי. וקדושים בתכלית הקדושה, ואז כהניח תפילין דרש"י, תפילין ואזכה לניחן במקומם ראוי על הראש ועל הזרוע, בשמחה רבה ובכתבה גדולה ועצומה מאוד מאוד, ובכוונה גדולה עצומה ונוראה, ובהתעורות גדול ובשמחה גדולה. עד שזכה שנמשך עלי קדושה גדולה ועצומה, על ידי הנחת תפילין הקדושים והנוראים מאוד מאוד. ויהי נמשך עלי קדושת התפילין משורשם העליון בקדושתך העליונה, שהזכה לדבקות גדול אליך באמת על ידי מצוות תפילין, ולסיח דתי מן התפילין לעולם. ולא אדבר שום שיחה ותלה בעת שאני מוכתב בתפילין בקיטרא דמלכה הילאה, בחגירת זין ההילאה. והזכה להתעטר בנזר עטרת תפעלת התפילין הקדושים, באמה ובירה גדולה ועצומה, בלב טוב ובשמחה רבה וחטבה גדולה. באופן שאזכה לקיים מצוות תפילין בשלמות הראוי כרצונך הטוב, ושאזכה להתדבק בך, יתברך תמיד על ידי קדושת התפילין הנוראים. אבינו שבשמיים חומד אלים חמול עלינו, ועוזרנו וחוננו בקדושת התפילין, וכשם שזיכית אותנו ונתת עלינו על ידי מושב דרך המצווה הגדולה הזאת. כן תחוננו, תזכנו בהחמך לקיים באמת ובשלמות גדול מצווה זאת של תפילין, ונזכה להתדבק בך תמיד. ואל יגרמו עוונותינו להשיג חס ושלום בינינו לבינך, כי אתה אלוה לא הסליחות. ורוחמך רבים תזכנו לשוב בשובה שלמה אליך באמת, ונזכה להתבייש ממך תמיד באמת על עוצם פשענו וחטאותינו נגדיך תתברך. ובחסדך הגדול תמחו לנו על כל עוונותינו וחטאינו ופשענו שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מיומיותנו על האדמה עד היום הזה. ותתקן ברחמך כל הפגמים שפגמנו בשמך הגדול, עד שנזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת התפילין באמת. עד שנזכה להתדבק בך תמיד בהדבקות נפלאה ועצום, בתשוקה וחשקה וחפצה וחמדה ואהבה גדולה אליך באמת כרצונך הטוב, כמו שכתוב. קלתה לתשועת חנב שלי לטווח אריכלתי, קלה שיריעו אליו ויצור לב אבי וחלקי אלוהים לעולם. חד שאלתי מאת ה' אותה, וכי אשיב תיבבת ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בך לו. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואל אבותינו שתעזרו אלינו ותשברנו ותצילנו מדיבורים רעים, ולא אפגום את דיבור פי לעולם, ולא יצא מפי שום דיבור על שום ישראל שבעולם, ולא אחקור אחר חובות בני אדם. רק תעזרני ותת לבבי, שאזכה לחקור תמיד אחר כל זכות וטוב שאפשר למצוא בכל אחד ואחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגרועים. ואזכה להתייגע ולטרוח אחר זה לחתור, למצוא איזה זכות אפילו בהפחות שבהפחותים. <מח> ותהיה עמי תמיד ותעזרני שיהיה עלי בידי שאזכה למצוא בהם תמיד צעד זכות וטוב. ואזכה לדון את כל אדם לכף זכות תמיד, תצליני בהחמק רבים מהאבון הגדול והחמור מאוד, שהוא אבון לשון הרע השקול כנגד שלוש עבירות הגדולים שבתורה שהם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים בערבות לשון הרע השקול כנגד כולם. מרד על מכולה רחם עלי למענך ויהיה עמפי תמיד בעת דיבורי וזקני שישמור פתחי פי שלא יצא מפי שום דיבור לשון הרע ואבק לשום ישראל שבעולם ולא דיבור שאינו הגון ותצילני מכל מיני דיבורים רעים מלשון הרע ומרכילות, ומדברים בטלים, ומליצנות, ומחניפות, ומשקרים, ומלגלות סוד שאין צריכים לגלות, ומניבול פה, ומלגלות ולומר דברי תורה ויריית שמים במקום ובזמן שנאוי לעומרם ולגלותם, ומכל מיני דיבורים שאינם טובים, ומכל מיני עד אל פה, פוגמים את הדיבור הקדוש הוא פיו של הקדוש ברוך הוא. אבינו שבשמים, הנאמר לפניך שב מרומן, נספר לפניך שוכן שרקים, כי מרוב רגילותיהם בדיבורים פגומים אין אנו יודעים שום דרך. איך להרחיק עצמנו מהם מעתה. על כן באתי לפניך, אדוני, אליי ולאבותיי, שתחזרני ברחמיך, ותדריכני ותורני דרך ישרה, באופן שאזכה לשמור עצמי ברחמיך, שלא ייכשל בשום דיבור שאינו טוב, ולא אומר דבר שלא כרצונך. ותזכני להיות טוב לכל תמיד, ולא לחקור לעולם אחר חובות בני אדם, חס ושלום. רק אדרבט קל להשתדל תמיד בכל כוח ועוז וגבורה למצוא תמיד זכות וטוב בכל אחד ואחד בני ישראל עמך הקדוש אפילו בהפחות שבפחותים ואפילו בהקל שבקלים אפילו בהחולקים והעודפים אותי כולם נזכה באחמך על ידונם לכף זכות תמיד ותיתן ניסח ודעת מי יתחייח לחפש ולמצוא בהם זכות מנקודות טובות תמיד וצילני בהחמיך מסיתרא דקץ כל בשר, מכל בני אדם הרעים. שם עזי פנים שבדור החוקרים ומחפשים תמיד אחר חובות בני אדם ומבקשים תמיד למצוא חוב ופגם בכל אחד ואחד. רביון השאלה מצילנו בהחמיך מהם ומהמונם ואל תשמע דבריהם ואל יעלה קטרוגם לפניך כלל ותסתום פרגוד בפני דבריהם הרעים. ואל ייכנסו דבריהם ברוזניך כלל כי אתה ידעת את לבבם הרע בהם עומדים עלינו בכל אוד מקדרגים עלינו ורוצים לחכנו, אומר ונמשכו ובאו עלינו כל הקטרוגים מהניסיונות והבלבולים אשר על ידם נתרחקנו מעבודתך באמת. ריבונו של עולם, מתי ידעת את כל מה שעבר עלינו עדנה וכל מה שעובר עלינו בכל יום ובכל שעה? כי רבים קמו עלינו מאוד. אדוני, מה רבו יצהרי, רבים קמים עלי, רבים סבוני כמיים כל היום הקיפו עלי יחד. והאמת ידעתי אדוני אלי ולא אבותי כי בי אני אדוני אעון ואנוכי סבותי בנפשי כל אלה. על ידי שלא שמרתי את עצמי ופגמתי בברית הלשון ובברית המאור. אשר על ידי הפגמים אלה נמשך להם דיבורים שיש להם כוח לדבר ולהלשין ולקטרג עלינו חס ושלום. אבל כבר הבטחתנו, אדוני אלוהינו, שאתה חפץ חסד, ואתה מרבר להטי, ורוצה אתה בתשובתם של רשעים, ואתה חפץ במיטתם. ואתה שונא וממאס בתכלית השנאה, והאמין שאת כל מי שרוצה לעורר דין ולהלשין ולקטרג חס ושלום על בני ישראל עמך. ובפרט בשעה שהם נזופים מלפ אף על פי שחטאו לפניך באמת, אף על פי כן אין רצונך שיקטריגו על ישראל חס ושלום. ואתה בוחר ומקרב ומחבב את מי שמרחם אז על ישראל ועוסק ללמד זכות אליהם בעת ההיא. ומוסר נפשו להתיר עבורם ולהפציר אותך בשבילם כמו משה בנו עליו השלום שמסר נפשו על ישראל והתפלל אליהם תמיד אפילו בשעה שעשו מה שיעשו. ואתה ברכה מאריך, שמעת תפילתו תמיד וחיבה ותרתו בכל מיני חיבה בשביל זה. והנה אתה בעוונותנו, עבד חסיד מן הארץ, וישר בעד המין, ואין מי שיעמוד בעדנו, ולא די לנו בכל זה, כי עמוד רבים קמים עלינו רבים מאוד, כשאתה ידעת. עמי לנו לאישנו על אבינו שבא שמיים, אך עמל על דל חמור על דלותנו. רואה שפלותנו וזיוננו עבד משמיים, רואה כי היינו לעג וקלס. כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסיתני, מכל מחרף ומגדף מפני אוי ומתנקם. אבית בעוניינו, כי רב הוא מאחורבנו וצרות לבבינו, חוסה עלינו בארץ צביינו. ואל תשפוך חרונך עלינו, כי עמך אנחנו בני עבריתך, עזרנו, כי עליך נשאלנו. מצילני מחזק ממנו, בעני ובין מגוזלו, הצילני נא מיד אויבה ומעודפה, הצילני אבי שבשמיים. הצילני נא גורל חזק, פודה ומציל הצילנו ומלטנו, פדינו מכל מיני שונאים ומלשינים ומקטרגים בגשמיות וברוחניות. חוסה עלינו למענך ולמען אבותינו, למען כל הצדיקים האמיתיים אשר אנו חוסים בהם תמיד. יודע אתה, לאומות, רחם רחם, עצר עצר, עצר עצרנו ועצרנו מחרב מפיהם, ומיד חזק אביון. ותשפיע עלינו כוח וגבורה מאיתך בזכות הצדיקי האמת, ותעזרנו ותאשיינו שנזכה להכניע ולהשפיל עד הארץ כל המתנגדים החולקים על האמת. ונזכה לקרוא ולשבה ולבטל כל המקטרגים והמלשינים אף על הרחוקים הבאים להתקרב אף על פי שאיננו כדאים להתקרב אליך לפי מאסן, אף על פי כן רחמך רבים, אדוני. רחמך רבים מאוד. עשה אתה עימנו מה שתרצה וכרצונך עשימנו מי אומר לך מה תעשה, אבל משמותם לדייני שופט, לדונות אנו חס ושלום ולקטרגענו חלילה. מי ביקש זאת מאדם לרמוס על הנרדפים חלילה? כי אתה אשר הכית רדפו ואל חלליך יספרו. אפלה נביא את כי רבים רחמם ויד אדם מלא פעולה. ריבונו של עולם שומע צעקה, מעמקי השועל תחתיות ומתחתיו. שמע צעקתי ונעקתי והנחתי המרה מאוד, הכבדה מאוד, העמוקה מאוד. היי שמיים, הקיצו לצערי רודפתי, מה שאני בעצמי רודף את עצמי ביותר, וגם אחרים רודפים אותי מאוד מאוד. ותהיה מלחמה עלי פנים מאחור. שוב אדוני עד מתי, וינחם על עבדיך. אדוני אדוני, שיטחתי אליך כפיים עמקי עמקי עמקי המקים, ועמקי עמקי הסתרה שבתוך הסתרה, מאלפים ורבבות הסתרות, צער לי מאוד, אבי שבשמיים צער אמר לי מאוד, צער אמר לי מאוד, ואין לי שום לשון בעולם לפרש בו שיחתי וצערי. כל איש אמרת אתה אל תעלם אוזניך, לאבחתי, לשבתי, חונני ועוזרני שזכה לאח פי, עשית רעה, חשית דקץ כל תחת הדיבור של הקדושה, וזכה להוציא בלעם מפיהם, להוציא מהסיט רך, כל הדיבורים רעים וכל הדיבורים פגומים שענקו מהם על ידי פגם הדיבור שפגמתי בו בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. וכולם הזכה לתקן בהחמר חביבה שזכה להוציא כל הדיבורים מן הסיט על השיבם כולם לשורשם שבקדושה. עד אשר כולה כעשן תכלה ועוד אתה תקפץ פיה, כי ייסחר פי כל, דובר כל דוברי שקר, שישובו מדרכם הרב, יתו ליבם באמת אל האמת, ויתגלה האמת בעולם. ויכוי המקרא שכתוב יעזוב רשע דרכו, וישב את מחשבותיו, וישוב על ה' ורחמיהו, ואל אלוהינו, כי הרבה לסלוח. ובכן תזכנו ברחמך אבנו עבר חמנו, ותעזרנו לעסוק בתורתך הקדושה תמיד יומה ולילה, ולא עבד שום לילה מלילותיי, בלי לימוד ועסק בתורה ועבודה כל ימי חיי. ותעזרני לנדד שינה מעיניי ללמוד הרבה תורתך הקדושה ולעסוק בתפילות וטחינות ובקשות הרבה בכל לילה ולילה ובכל יום ביום. ותהיה בעזרי תמיד שלא יהיה כוח לשום ביטול בעולם לבטלנו חס ושלום מן התורה ומן העבודה אפילו בעת כשצער לאדם חס ושלום. אפילו כשיושבים בעניות ובדחקות חלילה נזכה גם כן ברחמך לעסוק בתורה ועבודה תמיד ולא נהיה בטלים מדברי תורה לעולם. ועתה ברחמך תרחם עלינו ותראה בעוניינו ודחקנו ותמשיך עלינו חוט של חסד, ברחמיך רבים ובחסדיך הגדולים. וימשך עלינו אור החסד, מבוקר דאברהם וקור בוקר. נזרח עלינו אור החסד, והרחמים, והחמלה, והחנינה. ויאמר, יצא ואדוני חזדו, בלילה שירו עמי תפילה לעל חיי. החסד, בוקר דאברהם, שתמשיך עלינו ברחמיך רבים, על ידי זקן, להכניע, ולך פייסית רדקץ כל בשר שהוא ארוח סערה, תחת הדיבור דקדושה. ויקוים מקרא שכתוב, רוח שערה עושה דברו. ויתבקר מן העולם מעלינו ומעלה יבלענו כל הדיבורים האם שבעולם. ונזכה לדיבור ובקדושה בשלמות אלה תקן פגם הדיבור, ונזכה שיצא הדיבור בקדושה מפינו בשיר ושבח ורנן והלל אשר מתבח. ותזכנו מעתה שלא יצא מפינו שום דיבור פגום כלל. רק כל דיבורינו יהיו דיבורים קדושים בתורה ותפילה ותכינות ובקשות ושירות ותשבחות והודעות לשמך הגדול והקדוש ובירת שמיים בעבודת השם יתברך תמיד באמת ובלב שלם בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם חדשו לעולם ועד עברך את ה' בכל תמיד תהילתו בפי פי יספר את צדקתך כל היום תשועתך הודה אדוני מאוד, ופי ותוך רבים העללנו, כי יעמוד לי, מן אביאנו להושיע משופטי נפשו. ובכן, תעשו אני ביחמיך רבים, וחסדיך הגדולים, וטובותיך העצומות, וחנינותיך האמיתיות, וחמלתך החזקה, ואהבתך הגדולה עלינו תמיד. ותזכה ותושייני, שאזכה להעלות את הדיבור לשורשו, שהוא חמישה אצבעות שבזרוע השמאל, שהם כנגד חמישה מוצאות הפה. ותזכה לי ביחמיך לפרש שיחתי לפניך תמיד בכל יום, באמת ובלב שלם. ואת כל אשרים לבי אסיר לך לפניך באמת ובתמימות ובעתעורות הלב מאוד מאוד והזכה לדבר בחמימות גדולת בקדושה. לעורר לא אל, ליבי אליך ולדבר ביני לבין קוני בשלב את הגבוהות ולהתעורר לעבודתך באמת והזכה לדבר בחמימות שבלב דברי אמת שבלב ולראות כחיתותי ושפלותי וכאבי העצום ואמר כאב עוונותי וחטאי ופשעי שחטאתי ושאבי ושפשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. תאזני <תזר> <תזר תזר> ברחמיך <כך תזר תזר> <חמר> הרבים שנמשך עלי בושה גדולה ועצומ וזכה להתבייש מפניך מאוד מאוד על ריבוי בעוצם פשעי ועמונותי כנגד רב ושליט עיקר רב ושורש עד לכל עלמין רב ושליט על כולה ולאל המין כולה ולת לאל המיניה ומעלה כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין ולתתיו פנוי מיניה אשר כל בורי מעלה וכל בורי מטה כולם ירעדון ויפחדון מהמת שמו הגדול והקדוש יתברך וכולם עושים רצונו באהבה ובהמה וביראה בפחד גדול ואילו ירא מפניך מי לא ירד משמך. ובעוונותיה במרביתי לפשוע נגדך, תתברך עד אשר נטמטם ליבי כל כך עד שאני יכול אפילו להתבייש ממך כראוי. גם בוש לא יבוש, גם אכלים לא אדע, ואתה במי חופרו עוונותי מרובים במי ארצה ואפעס אותך. אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, חוס וחום, וח, וחמול עלי, בכל נלמד לך דעה, בינה והשכל באופן שאזכה להתבייש בפניך מאוד על גודל פשעי נגדך. בהשכל לדבר ולפרש כל שיחתי לפניך בטרורות גדול ברשפה שלבת אש לא עת. מעומק האמת שבלב, וכל דבר יהיו כגחלי אש, כמו שכתוב, חם ליבי בקרבי, בא גיגי, תבהר אש. דיברתי בלשוני. ואזכה לעורר ליבי באמת, לעבודתך ולראייתך ולתורתך, ולדבר תמיד בחמימות שבלב, דברי אמת שבלב. ותזכני לנקודת נבחר ראש האמת, שיהיו כל דברי באמת לאמיתו, ותכלית נקודת האמת שאתה חפץ בו, כמו שכתוב ראש דברך האמת, ולעולם כל משפט ידגרך. ואזכה להרבות בדיבורי האמת בכל יום, בשלב עד שאתעורר באמת לעבודתך, וימשך עלי בושה ויראה גדולה בכל זאת מפניך. ויזכה מראה לעשות תשובה שלמה על כוח חטאי ועוונותי הפשעים מרובים. ורחמך רבים תמחול ותסלח ותכפר לי על כולם, אף על פי שאי אפשר לי בשום אופן לעשות תשובה כראוי על כל עוונותי העצומים. כי כל ימי לא לי לתקן חטא אחד ופגם אחד מעוונותי מרובים. אף על פי כן תרחם עלי ברחמך. תזכני שיזכה על כל פנים לעשות תשובה שלמה כפי כוחי. ואתה ברחמיך הרבים תקבל תשובתי לפניך ברחמים וברצון, עד שאזכה שתעביר ותסיר ותגרש ותבטל ממני כל הרוח שטות שנדבק בי על ידי מעשי הרעים. תעורר רחמיך האמיתיים עלי ותגאור בהרוח שטות שבקרבי, ותגרשו ותרחקו ותבטלו ממני בביטול גמור. תזכן אל אורח חוכמה ובינה עבדת לקדושה עד שאזכה להכיר ולדעת אותך באמת ובלב שלם. העדה שתזכה שתתגלה הבושה בפועל על פניי. כי עכשיו נטמטם ליבי בשכלי כל כך, הידעוונתיים רבים. עד שאין לי שום דעת ושכל אפילו להתבייש מפניך באמת, כראוי לי להתבייש. כאשר ידעת, אדוני אלוהי ולא אבותי. אנא אדוני אל תעשה עמי כרוע מעל עלי, חוס ורחם וחמול עלי. וזה כן אמירה לתשובה שלמה לפניך באמת. עד שאזכה שתתגלה הבושה דקדושה בפועל על פניי. ואזכה להתבייש מפניך באמת בבושה גדולה, בתכלית הבושה, כאשר ראוי לי להתבייש מפניך, אדוני אלי ולאבותי. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, אשר גמלתני טובות כאלה בכל עת ובכל שעה, וחשבת מרחוק לעטי ואחריתי, ואני גמלתיך רע. רעות רבות וחטאים ועוונות ופשעים ופגמים רבים ועצומים ונוראים בכל עת ובכל יום ממש. מה אומר לפניך, השם אמרו, מה אספר לפניך, שאוכן שחקים על הנס, כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. עוזרני, פדני וכונני, הצילני ואשייני באו פניך, אחייני וקיימני. זכני שיהיה נמשך עלי קדושת התפילין הקדושים משורשם העליון. ואזכה לחדד שכלי בהתורה הקדושה תמיד. ואזכה תמיד בכל יום, היום, על ידי הנחת התפילין למוחים חדשים, ולהכרה חדשה בהשגת אלוהותך וידיעת רוממותך, יתברך ויתעלה שימך לעד ולנצח נצחים. ותמשיך עלי בושה גדולה מפניך תמיד, ותהיה יירתך על פניי זו אבושה, ותאיר עלי באו פניך, ויהיו פניים ירות בקדושה הגדולה, על ידי אור הבושה דקדושה, שתמשיך עלי ברחמך ובחסדיך הגדולים. עד שיבואו שובי בעלו מפניי כל רואה איש יפול על ידי בושה ויראה גדולה מפניי, על ידי קדושת אור התפילין, שתמשיך עלי ברחמך. ויתווסף להם ידיעה גדולה והכרה חדשה דקדושה, ויראה ובושה גדולה, על ידי קדושת תורה פנים, שתמשיך עלי בחמלתך הגדולה. ויקוים ממקרא שכתוב, וראו כולם מארץ, ותצילני ברך אמר לך רבים מעזה פנים, ותעזרני ותאשיאני ותמלטני, שלא יהיה לי שום עזות לסית רעך הכלל. עוד זכני מהרה להכניע ולשבר ולבטל עזות את הגוף לתאבותיו ומידותיו הרעים, ותרחם עלי ותאשיאני ותצילני מכל מיני פגם הברית שבעולם, במחשבה ודיבור ומעשה, בראיית העין ובשמיעת האוזן ובשאר חושים. וכולם יזכה להיות קדוש וטהור בקדושת הברית, בקדושה גדולה, כי רצונך טוב באמת, קראו לי שישראל יש, ובהם תעזרני ברחמך לקבל שבתות בקדושה גדולה, ובשמחה, ובחדווה רבה, בגילה, רינת, עיצה, וחדווה, אהבה, ואחווה, ורעות, ושלום גדול. ותעזרני ברחמך רבים לשמור את השבת כהלכתו. תצילני בשבת קודש מכל מכשור, על הלמדתת מלאכות, ומתולדותיהן, ומכל השבותים לרבנן. ויעז בעיניי כאילו כל מלאכתי עשויה, ולא אערער הרע זכר שום מלאכה ועסק ומשא ומתן, ולא בשום חפצי חול כלל. ואז כלקדש את דיבורי בשבת קודש בקדושה יתרה ועצומה, ולא יהיה דיבורי של שבת כדיבורי של חול. ולא יצא מפי שום דיבור בטל בשבת קודש, ותעזרני וצכני לקדש את השבת בכל מיני קדושות, ולכבדו בכל מיני כבוד ועוז ופאר, במאכל ומשתה ופסות נקייה, ובדירה נאה וכלים נאים בגשמיות. ובדירה נאה וכלים נאים בלבי באיברי, ובשיר ושבח ורנן וזמרה, ובשמחה וכתבה גדולה. בירה ועבר רבה ועצומה ובדבקות נפלאה ועצום לשמך הגדול והקדוש. עד שאזכה להמשיך הקדושה של שבת קודש על כל ששת ימי החול, עד שכל ששת ימי המעשה יהיו תורים וקדושים בקדושת שבת קודש. ואזכה להכניעו לבטל זוהמת הנחש מכל הל"ט מלאכות של ימי החול, עד שכל הל"ט מלאכות בכל העסקים המשא ומתן של יהיו מזדככים. בקדושה ובתאה גדולה בקדושת שבת קודש. עוד זה כן יש לזכור את השבת תמיד להכין מנה יפה לשבת מאחד בשבת, כמו שכתוב. זכור את יום השבת לקדושו, זוכר יום בשבת. וזכה לכי המקרא שכתוב אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מחובד, וכיבדתו מעשות דרכי רחמים, מצוך אפסיך ודבר דבר. אה ah, תתענג על ה' וירכבתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, מלא רחמים חומל, דלים, צור ישראל וקדושו, קומה בעזרתנו, מלא משאלותינו ברחמים וזקנו, להיות דבוקים בך תמיד, בכל עת באמת, באמונה שלמה, בקדושה ובתאה הגדולה, יקר צומחתו באמת. ויקוים אמרנו שכתוב, ואתם הדבקים בה' אלוהיכם, חיים כולכם היום, אמן, נצח, סלע ורד.